Kossuth Rádió Budapest, kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Kunszent Miklósról az evangéliumi pünkösdi közösség gyülekezetéből. Igét hirdett Kurdi János Lelkész. Kedves hallgató! az evangéliumi pünkösdi közösség Kunszentmiklósi gyülekezetéből szeretettel köszöntő önöket Bősze Valéria és Durkó Sándor László. Kun -Szent Miklós és környéke izgalmas hely. Erre a következtetésre Balog Mihály Kun -Szent Miklósról írt könyvét olvasva jutottam, és személyes benyomásaim is ezt erősítik meg. Bár a település kétségtelenül a Kunok bejövetele után valamikor a 13-14. században keletkezett, első írásos nyoma mégiscsak 1526-ból való. Ekkor említi egy magyar adóösszeírás, Szent Miklós Kunfalut. A legismertebb hazai Kun nyelvemlék a Kun miatyánk. Kun Szent Miklósi helytörténeti kutatás eredményeként lett közkincsé. Petőfi Sándor is szívesen időzött itt, amelyet versben örökített meg. A városnak nem csak közel fél ezer éves gyökerei vannak, hanem a XXI. század küszöbén könyvsorozat Kunszent Miklósról kiadott könyve szerint lendületes jövőképe is. A könyvben olvasható, a város jövőjét meghatározza a nyitottsága, a világgal kialakított kapcsolatrendszere. Ez nem csak a város, hanem a gyülekezet jövőképe is. Az 1932-ben alapult helyi gyülekezet tagjai, azon túl, hogy megélhetik itt hitüket, munkálkodnak a város jólétén is. Kedves hallgatóink, a mai igei üzenetet Kurdi Jánostól, a gyülekezet lelkipásztorától hallhatják. Isten áldása nyugodjon meg a szolgálattevőkön és rádióhallgatókon egyaránt. Isten tiszteleti alkalmunkon, az Úr Jézus nevében szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A gyülekezettel együtt sok szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, akik megtisztelnek figyelmükkel bennünket. Hangozéke köszöntés a feltámadott Úr Krisztus szava szerint. Békesség néktek! Tisztelettel köszöntöm Bődi Szabolcs polgármester urat, aki a városunkból először történő élő istentiszteleti rádió közvetítést megtisztelte jelenlétével. Köszöntöm határainkon túli kedves hallgatóinkat, külön is sok szeretettel testvérgyülekezeteinket Temesvárott és Kárpát alján. Áldás kérő imádságra felkérem Szerdi Szilárd, lelkész testvéremet. Mielőtt imádkoznánk, Olvassuk el a nyolcadik Zsoltárt a második verstől. Ó, urunk, mi urunk? Mi felséges a te neved az egész földön? Az égen is megmutattad fenségedet, csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémisd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úr rá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. A juhokat és a marhákat mind, míg a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, urunk, mi urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Imádkozzunk! Valóban Istenünk, nincs nagyobb, hatalmasabb és kedvesebb Isten nálad. Köszönjük, hogy törődsz velünk, köszönjük a szereteted, amelyet nem kell kiérdemelnünk. Köszönjük az életünket és egészségünket. Jó tudni, hogy naponként táplálsz minket, és kezeddel őrzöd életünket. Hálásak vagyunk ezért a mai napért is, kegyelmed és türelmed újabb bizonyítékáért, és azért, hogy ma is szolgálhatunk téged. Kérünk ágy meg minden jelenlévőt és a rádióhallgatókat. Táplálj minnyájunkat lelki eledeleddel, és segíts, hogy a Te ígéd jó gyümölcsöt teremjen bennünk. Fogad kedvesen szolgálatainkat, és add, hogy megdicsőjön szent neved életünkön keresztül, és hogy soha ne estüljünk meg hirdetni a Te beszédedet. A Te ígéd ébresze fel az alvó embereket, hogy megismerjenek Téged, és a Te fiadat Jézus Krisztust, akit azért küldtél, hogy az embereknek életük legyen. Kérünk áld meg magyar népünket, és minden embernek add a Te békédet. Amen. Anita vagyok, 30 éves, két kisgyermek édesanyja. Egy évvel ezelőtt, amikor második gyermekünket harmadik hónapja hordtam a szívem alatt, egyik reggel arra ébredtem, hogy vérzek. Nagyon megijedtem, mert tudtam, hogy ez rosszat jelent. Felhívtam telefonon orvosomat, aki mikor megkérdezte, hogy terhesnek érzem-e még magam, majdnem elájultam. Rémülten, a telefonnal kezemben, sírva járkáltam föls alá, és remektem a tehetetlenségtől. Fejemben cikáztak a gondolatok, elképzeltem, lehet, hogy épp most hal meg a gyermekem, és én itt állok, és semmit nem tudok tenni, hogy megakadályozzam. Ekkor Istenhez fordultam, és leborulva imádkoztam. Összegeztem, amit tudok, és hiszek Istenről. Hiszem, hogy élet és halál Isten kezében van. Hiszem, hogy egy élet keletkezéséhez nem csak az szükséges, hogy egy férfi és egy nő jókor legyen jó helyen, hanem kell hozzá Isten jóváhagyó akarata. Hiszem tehát, hogy a gyermek Isten ajándéka. Így kértem Istent azon a reggelen. Uram, ha Te azt akarod, hogy ez a gyermek megszülessen és éljen, akkor tudom, hogy így lesz. Tudom, hogy az ő élete a Te kezedben van, egy hajszál sem eshet le a fejéről a te tudtod nélkül. Ha úgy látod jónak, hogy ne szülessen meg, akkor erre jó okod van, és a tekezetből ezt is elfogadom. Uram, te jól ismersz engem, és nem engedsz olyan teherrel szembenéznem, amivel ne tudnék megbírkózni. Ezért hát nem aggodalmaskodom, hanem bízom a te vezetésedben. Így nem a véletlenben bízva, hanem Isten ígéreteivel felvértezve megnyugodtam, és néhány óra múlva az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy a magzat él, de egy vérömleny van mellette a méhenben. Szigorú pihenésre lettem ítélve annak érdekében, hogy a vérzés megszűnjön. Aki látott másfél éves gyereket közelebbről, az sejtheti, hogy ezt szinte lehetetlen volt betartanom. Próbáltam minimumra csökkenteni a takarítást, főzést és 11 kg-os fiunk emelgetését. Ennyit sikerült pihennem, és közben vérezgettem. Két hét múlva a következő vizsgálaton kiderült, hogy a vérrömleny sokkal nagyobb lett, és orvosom aggódó arckifejezéséből kiolvastam, nem sok jót ígér. Az ultrahanglelet bekerült a Kecskeméti gyülekezet imakosarába, és minden rokonom ismerősem imára hajtotta fejét ügyemben, már aki hitte, hogy ez számít valamit. Fantasztikus volt megtapasztalnom, hogy micsoda ereje van az Istenhez kiáltott szónak. A vérzés teljesen megszűnt, a vérömleny felszívódott, és 2003. október 7-én megszületett zsomborfiunk, aki egészséges és gyönyörű. Igen, hiszem, hogy az élet Isten ajándéka, és érdemes Istenhez fordulni. Mert ahogy Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak hisz és él, soha meg nem hal. 103. Zsoltár Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feled el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és írgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal, törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az úr az Isten félőkhöz, Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat! Angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat! 25 éves, három gyermek édesanyja. Kusszent Miklóson élek egy kis városban, a helyi pünkösdi gyülekezet tagja vagyok. 1998 novemberében adtam át az életemet az Úr Jézusnak, és azóta ővel járok. Ez időta sok minden történt az életemben. A közelmúltban két lábműtéten estem keresztül, aki családanyaként volt már ágyban fekvő tudja, hogy ez milyen nehéz helyzet. Én az Urat hívtam segítségül ebben a nagy nyomorúságomban mert ő azt mondotta az igéjében, hív segítségű engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Az Úr Jézus megszabadított engem, és azóta gyógyultan járok, és dicsőítem az Urat a gyógyulásomért, a szabadulásért, és még sok-sok mindenért, amit most nem tudok felsorolni. Hálás a szívem mindazért, amit az én életemben tett. Azt kívánom a kedves hallgatóknak, hogy bármilyen nehéz helyzetben, Bátra hívják segítségül az Urat, mert ő közel van mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Erzsébet énekszolgálatát hallottuk, zongorán kísért András Levente. Most pedig hallgassunk meg egy verset, amelyet Tasi Lászlóné mond el. Orgonán közreműködik Pálfi Noémi. Turmezei Erzsébet, aki helyett a Krisztus vérezett. Emlékezem, kemény bilincsbe verten, bénultan ültem a ridek kövön. Sötétség, bűn, és vád el lelkem, Ijesztő csend, kietlen börtönöm. Halál, oly mindegy, Csak nagy néhalázat valami bennem, Élet vágy talán, és akkor szerettem volna összetörni Bűnt és bilincset börtönöm falán. Neki az ajtó rosdamart vasának, Sámson karokkal ki a fényre, ki, ahol szabad mezők újongva várnak, S ahol az élet szent magvát veti. Néha, és máskor a rémek, Megremegtem, szívemen kemény, hideg marok, Egy síron túli hang titkos hívása, Jöjj, jöjj, barabás! Nem, nem akarok. Barabás, ha, már nem a rém hívása, Ezer torokból tör ki, ó, elég, ez a halál, Jön értem, sírom ássa, S nem kiálthatom felé, nem még. Most súlyos léptek, fegyver csőrenése, Csikordol az ár, szoborrá dermet minden tagom. Egy érdes hang szól, barabás, szabad lettél, Le a bilincseket, először mint egy álom, De lehulnak mégis. Tántorgó lábaim előtt kitárt kapu áll, ott kint vár az élet, rám vár! Előre, hadd köszöntsem őt! Merre, hová? Nagy céltalan örömmel rohantam, még nem bősz tömegbe vitt, zúgó tömegbe torpant meg a lábam. Pilátust láttam, népen véneit, és ott állt egy ember, nagy szúró tövissel megkoronázott, Véres tört alak, Vállán vörös palást, kezében átszál, hogy le nem roskod ennyi kín alatt. Gyönge, törékeny, vad elememmel érzem szelid egészen más, mint én vagyok. Arcán csend, nyugalom, megtört szemében valami földön túli fény ragyog. Ki ez az ember, megkövölten állok, én rám tekint. Ki ő? Mit vétkezett? Valaki szól. A názáreti Jézus. Őt feszítik meg barabás helyett. Oly hosszú út vezet a golgotára. Én végig jártam. Két lázas szemem odatapadt vonagló ajakára. Ott égett minden gyilkoló szegen. És nem tudtam többé levenni róla. A szemek fénye, az a szent ajak, a hulló vér, múlott a perc, az óra, Felejthetetlen percek és szavak. A szívemen gigászi nagyra nőttek, láttán, Kemény, hideg, gránit hegyek. Helyettem, én helyettem, én helyettem, Hogy én éljek, hogy én szabad legyek. Mikor utolsót vonaglott a teste, Mikor már minden elvégeztetett, Mentem alá a helyéről én is, s ölbe vettem egy síró gyermeket. Megsimogattam lázadó kezemmel, mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt, s akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt, az ő testét fedi a cikla volt. Már csak szeretni, símogatni vágytam, haladni csendesen, mint ő haladt, aki helyettem roskat le a porba, Golgota útján, a kereszt alatt. Helyettem, én helyettem, én helyettem, Ez a szó zengi át az életem, Napfény gyanánt ezt tündököl felettem, S ez nyitja meg a mennyet is nekem. Ki az? kizörget, Kértik majd. Barabás, aki helyett a Krisztus vérezett, S kitárják akkor újjongó örömmel, a gyöngykaput fehér angyal kezek. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, ahogyan az írva található Lukács evangéliumának 24. részében, a 13. verstől a 35. versig. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. Ezek azokról az eseményekről beszélgettek egymással, amelyek történtek. És miközben beszélgettek és kérdezgették egymást, maga Jézus is oda szegődött hozzájuk, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, nem ismerték meg őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és azt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? kérdezte tőlük. Azok így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és tettben hatalmas, Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik hajnalban ott voltak a sírnál, de nem találták ott a testét, és azt beszélték, hogy angyalok megjelenését is látták, akik azt hirdették, hogy él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől től meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyaltott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És mikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek hát, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Azok elmondták,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 hogy emlékeztesse őket korábbi tanításaira, s megmagyarázza nekik a róla szóló proféciákat. Nagy szükség volt ezekre a találkozásokra, tisztázó beszélgetésekre, hiszen a tanítványok számára idegenül hatott mindaz, ami a kereszten történt. A golgotai eseményeket egy nagy vereségnek látták. Azt gondolták, hogy mindennek vége van. Nem hitték hogy lehet még Jézussal találkozásuk. Szomorúak, megkeseredettek voltak. Ennek elsődleges oka az volt, hogy nem értették meg Krisztus keresztjének titkát, a megváltás igazságát. Ezért fogadják kételkedve a Jézus feltámadásáról szóló híreket. A felolvasott igeszakaszban egy történetet ismerhetünk meg Jézus két tanítványáról, akik az ünnep elmúltával Jeruzsálemből hazafelé Emmausba mennek. Útközben egymással beszélgetnek, sőt, vitatkoznak a közelmúlt napok eseményeiről. Bizonyára sokan vannak ma is hasonló helyzetben. Idén talán sokkal többen, akik Jézus szenvedés története kapcsán róla beszélgetnek, netán vitatkoznak. A történetben azt figyelhetjük meg, hogy semmilyen változást nem eredményez az emmausi tanítványok életében az, hogy Jézusról beszélgetnek. Láthatjuk ezt az emberi kapcsolatok szintjén is. Ahhoz, hogy igazán megismerjük egymást, nem egymásról kell beszélni, hanem egymással. Ahhoz, hogy változás történjen, vele kell beszélniük. Ma is így van ez. Lehet, hogy lelked legmélyéig felkavart a Krisztus kereszthaláláról szóló történet. Lehet, hogy érzéseidről beszélgetsz barátaiddal, gondolataidat megosztod ismerőseiddel, mégsem érzel átütő változást az életedben. Elmúlt az ünnep, úton vagy vissza megszokott életed felé. Csalódott vagy, üresnek, céltalannak érzed életed. Jézus látja ezt. Ő nem elégszik meg azzal, hogy beszélnek róla. Ő velük, velünk akar beszélni. Ehhez találkozás kell, találkozni a feltámadottal. Hogyan lehetséges ez? A történetből megérthetjük. Jézus keresi meg őket. Ők már lemondtak róla. Nem ők keresték Jézust. Jézus keresi meg őket, mert ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ő ma is ezt teszi. Kerestéged. Megkérdezi, miről beszélgettek egymással. Olyan sokszor vagyunk rabjai saját gondolatainknak, érzéseinknek, olyan sokszor beszélgetünk hiába valóságokról. Ez okozza a lelki-szellemi bénultságot, amelyen keresztül, mint az emmausi tanítványok esetében is, oly nehezen tud áttörni a feltámadott ténye, feltámadás ténye, a feltámadott Jézus felismerése. Jézus szeretettel megrója őket, amiért nem értették meg, hogy pontosan így kellett mindennek megtörténnie ahogyan azt a profétákon keresztül Isten előre kijelentette. Majd Mózes első könyvétől kezdve a proféták könyvein keresztül Jézus felidézte számukra az összes reá, mint mesiásra vonatkozó ígét. Ez az első lépés a feltámadott Jézus felismeréséhez. Nem a külsőségek, hanem Isten igéje, az élő ige fénye töri át a csüggedés homáját. Az élő ige emeli ki őket, és emelhet ki bennünket is a hitetlenség, a csalódottság, a szomorúság állapotából. Barátom, kedves hallgatóm, ne elégedj meg azzal, hogy csak hallottál felőle. Ő találkozni, beszélni akar veled. Bizonyságát akarja adni annak, hogy feltámadt és él. Az emmausi tanítványok Készek voltak meghallgatni a Jézus Krisztusról szóló üzenetet. Milyen nagy kegyelem Istentől, hogy ma is hangozhat az evangélium, az örömüzenet. Nem kell hitetlenül, csalódottan, szomorúságban élned. Mit kell tenned? Higgy Isten szavának! Fogad el, hogy bűneid miatt halt meg Jézus a kereszten. Azért tette, mert nagyon szeret téged. Azért tette, hogy megmentsen az örök haláltól. Azért tette, hogy örök életet adjon neked. Mit kell még tenned? Olvasd a Bibliát nyitott szívvel. A tanítványok szíve gerjedezett, amikor hallották a Jézusról szóló ígéket. A Szentlélek ma is kész segíteni minden embernek abban, hogy a Szentírás olvasásán keresztül úgy ismerje meg az élő Istent, ahogyan ő akarja megismertetni magát. Ez az örök életre vezető út. Jézus halála előtt így imádkozott. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ilyen ismeretre akartak eljutni az emmausi tanítványok. Ezért kérlelték Jézust, maradjon velük, Térjen be otthonukba, mert vágytak a társaságára. Ez egy újabb lépés Jézus felismeréséhez. Behívni őt az életedbe. Ő hívatlanul nem tér be sehová. Ő nem erőlteti rá magát senkire. A meghívásodra vár. Nem kellenek fennkölt szavak. Egyszerű, őszinte szavaidra vágyik. Tedd meg most. Úr Jézus, kérlek, jöjj be az életembe, és maradj velem. Megtetted? Lásd meg, milyen gazdag jutalmuk lett az Emmausi tanítványoknak. Jézus leül velük az asztalukhoz, közösséget vállal velük. Ő a vendég lesz a házigazda, amint megáldja, megtöri a kenyeret, és átadja nekik, megnyilik a szemük, és felismerik őt. A szerény étkezés szentséggé válik, az egyszerű otthon pedig Isten házává, és minden megváltozik, a szomorúságot öröm váltja fel. A bénult tétlenséget azonnali tetvágy, még abban az órában keresni a tanítványok közösségét, együtt örülni a testvérekkel, bizonyságot tenni arról, hogy él az Úr, találkoztunk vele. Pedig ő ekkor eltűnt előlük. Fizikailag nem volt látható számukra. Életükben mégis új erő költözött az Úr Jézus feltámadásának ereje, amely által lehettek az ő tanúság tevői, hirdetve az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot a népek között. Kedves ige hallgató, a rádiókészülék előtt és itt a gyülekezetben szívből kívánom, hogy a hirdetett ige az Emmausi tanítványok történetének megértésén keresztül vezessen el bennünket a feltámadott Úr Krisztus megismerésére, hogy átélhessük valamennyien a feltámadás erejét, áldásainak gazdagságát. Amen. Imádkozzunk. Menyei atyánk, hálás szívvel imádunk téged Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük értünk hozott áldozatát, hogy kész volt magára venni a világ bűneit, hogy ezzel elhozza számunkra a bűneinkből való szabadulást. Köszönjük, hogy feltámasztottad őt a halálból, és ezáltal nékünk adtad a feltámadás reménységébe vetett hitet. Köszönjük kinyilatkoztatott igédet, amelyből hitünk fakad. Köszönjük, hogy elküldted szent lelkedet, aki segít igéd megértésében, és vezet bennünket a Te akaratod teljesítésében. Kérünk, segíts bennünket, hogy a most meghallott ígédnek szívünkben legyen termékeny helye, hogy megteremje bennünk az örök élet gyümölcseit. Köszönjük, hogy Jézus nevében meghallgatod imádságunkat. Légy áldva és magasztalva ezért a kegyelemért. Amen. Maga a békesség Istene. Szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen. Énekar szolgálatát hallottuk. Karvezető volt Tasi László. Mielőtt a hirdetéseket meghallgatnánk, énekeljük el a hitünk énekei énekeskönyvünk 521-es énekének első két versét. Kedves hallgatóink! Köszönjük, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték. Elköszön Önöktől a mai élő adás stábja: Gajarszky Zsolt, Mayer Viktor, Voigt Károly, Bősze Valéria és Durkó Sándor László. Ha valami tetszett műsorunkban, arra emlékezzenek jó szívvel. Hirdetjük tiszteleti alkalmainkat, Vasárnap fél tíz órai, délután 5 órai kezdettel, hétköznap pedig szerdán 18 órai kezdettel, amelyekre mindenkit szeretettel várunk. Címünk 6090 Kun Szent Miklós Mészői Pálút 2. Megismétlem a címet az irányítószámmal 6090 Kun Szent Miklós Mészői Pálút 2. Erre a címre várjuk leveleiket is. Figyelmükbe ajánljuk a www.epk.hu honlapot, amelyen megtalálhatók a Kunszentmiklósi gyülekezettel kapcsolatos információk is. A www.epk.hu honlapon ezek az információk megtalálhatók. És még egy honlapot, a www.ezazanap.hu honlapon, pedig a június 19-én szombat délután Budapesten tartandó felvonulás Jézusért rendezvényről informálódhatnak. Telefonszámaink 76-os körzetszám 351, 628, illetve 351 604-es, amelyen várjuk hozzászólásukat és megrendelhetik az Isten tiszteletről készült kazettát is. Megismétlem a telefonszámot. 76-os körzetszám 351 628, illetve 76-os körzetszám 351 604-es. Isten bőséges áldása nyugodjon meg, kedves hallgatóinkon, hisz Isten áldása csak az gazdagít. Viszonthallásra! Isten tiszteletet közvetítettünk Kun Miklósról az evangéliumi pünkösdi közösség gyülekezetéből. Igét hirdetett Kurdi János lelkész.